Він рішуче намірився тоді зарадити їй. Я митю до майстерні й назад, за півгодини усе поверну цілим. Ви не заперечуєте? Вона заперечувала. Олець зрозумів, що ця дивна, якась магнетична і водночас закомплексована самотністю жінка уже не чекає ні від кого добра. З його досвіду виходило, що жінки заперечують найчастіше те, чого їм боязко хотіти. Наполіг, аби вона просто послухала його як старшого, і все буде прекрасно. Інна скорилася якось здивовано, недовірливо, але в усьому несподівано, по правді, не лише для нього, а й для себе самої. Була слухняна, ніби уся вона, тільки слух, звернений до нього героя Чорнобиля, і безмежна була, дивна, неспівмірна з його добром, її вдячність і довірливість. На цьому слід було йому поставити крапку, ба ні. Важкий Чорнобильський хрест. Проте відмовитися бачити себе в ролі її захвату, Відзеркаленим її сяючих очах, Це було для Олеся понад силу. Хай тішаться святенники. Де лебедина – вірність, Де цнотливість і подружня – відданість. Він народжений вільним, не рабом, Тому зневажає лицемірну мораль. Він зустрів жінку, Сама хвилююча аура якої Надає йому переваги абсолютної цінності. Це ніжне милосердя, це лагідна іронія. Ця бентежна її ведющість ясновидиці обезброє його гордість, але так по-материнськи оберігає його вразливість. Ні, він тоді не фальшиво, не брехав їй. Прекрасне було. Цілий рік вони прожили ніби між небом і землею, і це був рай. Проте прекрасне було недовго. Інна дивилася на нього як на героя, страждальними очима провожала на вахти в Чорнобиль, навіть молитися почала за тих, хто в зоні. Літо 86-го. Хто знав тоді чого чекати від загрозливого мовчання атомного вулкана? Вона боялась тепер його втратити. У неї вже був свій трагічний досвід швидкоминущого щастя. А він і гадки не мав, що в наш прагматичний час хтось здатен іще на таке всеосяжне почуття. Адже така любов зобов'язувала і зв'язувала. В Олесі ж хотілося свободи. З вавільним інстинктом, приреченого на смерть, він відчував, що в раю більше заборон, аніж у пеклі Він не мов би вже й звик ходити по мідному полю і там, у своєму вдома, не бачив місця для жінки. Його вже дратувало те нав'язливе прагнення іни будь-що найнятися на роботу в зону. Ну хоч друкаркою, аби тільки бути поруч, не поруч, а ближче до нього. І Олесь терпляче переконував її зачекати до його розлучення, з яким визначився вже остаточно. Його ревнюща торпеда, казав він про жінку, зі світу зведе з'ясуванням стосунків і моральним осудом колективу, організованим за кращими абсолютами Кодексу будівників комунізму. А чаєс, як відомо, працювала на комунізм, і кругова порука бездоганності, тяжіє над колективом станції й досі. Ти витримаєш це приниження? питав. Я витримаю все, відповідала, а я ні. Він не хотів наражати її на переслідування і гнівні інвективи свого васала в спідниці, на пересуди і плітки, на зазіхання адміністрації втрутитися в їхнє недоторканне і сокровенне. Інна була в його очах занадто жінкою, беззахисною, упокореною, чарівно теплою. Для поверхового ока видима була в ній зверхність і незалежна впевненість у собі. Проте Олесь із незбагненним для самого себе сумом давно зрозумів, що це лише наївна спроба захиститися від чоловічого цинізму і агресивності. Спроба подеколи вдала, хоча здебільшого приречена на фіаско, і при всьому її журналістському всевіданні вона ніколи не була бійцем. Підбита пташка з чужого саду, де ти взялася на мою голову? Нащо я тобі опромінений, зужитий життям і нездатний до тривалого злету? Про що ти думаєш? Інна термосила його за плечі. Про те, що тобі не слід було їхати в зону після операції. Чому ти приховала від мене, що та аварія ускладнилася для тебе пухлиною в мозку, що був не тільки струс? Який висновок нейрохірургів? Не переймайся, все гаразд. Пухлина була доброякісна. Це після гематоми. Я ж вилетіла крізь скло. Хочеш, будемо вдома, покажу довідку. А в зоні ж тепер спокійно, на 86-й. І мені що сказав? Чув? Усе окей, здоров'ю людей нічого не загрожує. А проти тебе я справді здорова. Це ти, мій любий, світився у 86-му. Я ж казала тобі. У мене аж виразки з'явилися в роті після наших травневих поцілунків. Пам'ятаєш, сам ти за голову схопився, що забруднив мене, а я дивувалася. не зрозуміла спочатку. Попередив би одразу, ще на ескалаторі тоді, що носиш у собі мікрореактор. Я б, може, добре подумала спершу, чи тікати з тобою, а чи тікати від тебе. Ну от, все правильно, тепер ти мені дорікаєш. І тихенько зітхнула, уткнулася чолом у його плече. Я не дорікаю, люблю тебе. Не переживай, будь ласка, я вже здорова. І саркофаг ваш стоїть, як монстр непорушний. Тепер що ж, тепер уже не страшно. Чорнобильський комфорт. Комфорт для міністрів, для уряду. У них і доповідь для МАГАТЕ комфортна. Вали все на персонал, як у Ільфа і Петрова. Знайдеться фукс, який відсидить.